Jag heter Erik. Jag heter Jens. Det är Jag Heter, heter Patrick. Vi har en gäst. Mm. Jag heter Jenny. Jag är så mm. Säg <laughs> Och så jätterädd där. Säg något. Och så typ välkommen. Jens. Välkommen. Tackar. Yes, hur känns det att vara här? Läskigt. Läskigt. Uh, ja. Eh, ja. Det är läppen med det. Nej, jag är inte så där. det Det ska man vara läskigt att bli här. De som tycker det är läskigt. Jag tror alla alltså Tycker det är lite läskigt. första par sekunder. Sen börjar man prata. lite är det Men, Nu är All right. Uh, ska vi bara... Vad det jag här? Jag hade en punkt som hette Jenny bara. Men vill du... Vem är du? No. No, vem är du? Nej. Eller om jag lägger lite annan beton. Vem är du? Vem är du? Nej, men... fuck it. Okej, okay, yeah. skit <laughs> um, jag vet inte vad jag det på gång med den punkten egentligen. Det är ett mest att så här du här, du är här. Det är kul. Cool. Um, jag, jag jag tror jag snakkar om att jag vill ha med i ganska länge nu, men det är inte blir idag bara. Så det är kul. Cool. Yes. Nu var det. Jag hade nämnt det för er, men, men Nej, <laughs> jag gör ju för jag dig. Håller med. Ja, det är klart, titta. du har säkert rätt. Ja, ja jag, jag brukar ha det, jag brukar ja. ha det. Um, Fuck. Ska vi. Ja, uh, uh, uh, ska vi get right into it? Vi, en, uh, vi, har en, vi har en liten tema den här veckan. Eller vi hade en grej vi nämnde uh, förra veckan som jag hoppas att de flesta är. Uh, kolla, uh, liksom, uh. Jag tror att de alla har ja, det. Jag yeah. tror inte egentligen att det här är en ganska grej som alla, alla vi. Alla har en åsikt om yes. det. Det här är som politik ungefär. Mm. Jag tänkte vi skulle börja vi börjar med där. Jag vet inte hur du filmer och uppföljer från det idag. idag. Yes. Mm. Jag tänkte att vi kunde börja med um, <coughs> filmer som vad ska vi göra som uh, yes. Så inte har fått någon följe men han tycker borde ha fått någon följe det är kanske mm. kul. Och sen kan vi ta dem som tvärtar mm. Vi börjar med det. Tvärtom. Och om vi hinner kanske gå in på serier också. Ja precis. Ah, just. Just. Ja det blir ja. ah. då serie blir väl snarare filmer som har fått uppföljare som de inte borde ha fått. Nej men alltså mm. TV-serier som Ja, eller som blev det för tidigt kan mm. Men vet du vad Jag tycker vi... Du kanske inte vill börja. Nej. Right, vill jag ens börja? Uh, Jag har ett par som jag är sugna, eller sugen på. Den, jag har skrivit ut några stycken, men den första tror jag vill prata om femte elementet vill jag ha en uppföljning till. Det sjätte elementet. <laughs> Exakt. Nej, jag vill, det ska inte heta så, va? För då, då får du får välja. Är det 52 av då. 52 femtio, ja. elementet. <laughs> 55. Ja, okay. ja. Vad, vad, vad kan vi göra med det där? Jag det slutade det? den egentligen Jag tänkte det, det se kan... den i helgen men det blev inte av ja, Har du sett den innan? Ja, ja. Mm. Multipass Har aldrig sett den innan? Mm. <laughs> ja. Det var länge sedan Jag vill egentligen bara ha samma tema Det kan vara liksom, på en annan planet liksom, I någon annan liksom... Men, men vad, är, vad är det den handlar om? Alltså, I stora drag synopsisen där. Vad, vad handlar femte element om? För oss som Tänkte uh... se den i helgen men inte gjorde den <laughs> Den lilla minör till All right kör. Uh, det handlar väl om En uh, Corbin Dallas ja, uh, som, som är en taxichaufför Som på något sätt hamnar Mitt inne i smeten Av något sorts uh, Vad är det som händer Det är liksom Du, är, ja, du, har, du har koll på det här filmen Nej, till, <laughs> <inte> <laughs> Jag är dålig på att du... Men en inte det typ att han Ehm um, um, men han är väl en rätt dålig taxichef så har ganska många sådana här punktpickar På sitt körkort Och sen så kommer ju hon Lilo Det ramlar en tjej genom hans tak, det en genom hans tak. Ja hon är väl något Experiment tror jag ifrån hon. Mm, just det. hon är väldigt viktig av de andra Ja man vet inte riktigt varför heller i början hon är bara en konstig tjej som ramlar ner från oss. Spo spoiler, hur slutar den? Hon? <laughs> well, hon är väl en femte elementet. Ah. Ja. Eller är inte det någon sån här flumig som att egentligen är inte är hon en femte utan det var det kärlek som är femte elementet. Nej, jag tror att det är hon. Okej, okay, jag är nästan färdig där lite. <laughs> <laughs> Men han, man måste ju typ aktivera elementen Och det gör de via kärleken det här, det låter lite Och det är för som, att rädda världen För att hålla håller på grunden för det, är någon... det är någon komet någon ja. man måste Det ju... låter jättelöjligt när man försöker oh. berätta den Men jag gillar den filmen ja. Man måste, måste ju tumma dem också Om det blir luft i sånt dem där, sånt där <laughs> <laughs> Det är väl det de försöker göra med Det är ju en massa som jagar den de ja, jag, alltså, kanske kan handla om Kylskåp eller något annat liksom. Oh. Ja, det finns. Nej, det hänger inte med. Alltså, jag, jag, jag, jag förstår vad du menar, för jag drar dragit liknande dålig skämt förut utan att få samma respons jag antingen som Antingen så förstår det väl, eller så tycker att det är dåligt. Så att, men jag alltså, varför inte typ så, um, en, För han, Corbin Dallas, är ju inte bara en taxikraftsman, han har väl någon form av. Han är väl X Navy SEAL eller nåt? Alla X nånting. För Förvånansvärt <Han> svaret <laughs> är ex Navy SEALs. Det är, det är, det är, det är, <laughs> och så är bruce förfass. Willis han är väl alltid X någonting. Han är en ex skådes ex kändis. Det är vi måste X. Ah det menar. Men, <laughs> men Aspen, <laughs> är du är du, du i Allt <laughs> well, alla vet. Yes. Yes. Är du ex nånting? Alltså, om jag säger det så måste du döda right, okay. Men det kommer bara bli aktuellt i Sätt mig i en krissituation så ska du alltid se Okej, okay, så om någon ramlar igenom, igenom Ditt tak så löser du det Om en redhead ramlar igenom Det tak okay. Alldeles för mycket färg i håret All right Och, sen... Och alldeles för lite glädje på sig <laughs> All right. Kan man ha för mycket färg i håret? Jag såg en film om det här. nästan Så Nej, kan... det är inte relevant men är det bättre att ha lite packat mycket liksom det kan vara något well, var för det det framtiden det var väldigt det vet att det var väldigt liten, så det är väl stark röd färg men i framtiden förstår ni sådär och landar att det har liksom avlats <laughs> fram till en naturlig färg ja så där är så folk ser ut och så det är så folk ser ut, ut. men kallar på Chris uh, hoppas säga Chris Chris Tuck... Smithworth ja, han hade inte med han Chris Tucker han jag är med den filmen var... ja han är svart ja, men, <laughs> det är <laughs> inte alls det nej men han han har ju hans kläder jag kommer alltså, kom inte ihåg någonting av den där mannen. Jag Men kommer ihåg Det Han kan inte glömma han är han är Nej, han inte Roger. Han är väldigt <snittlar> <snittlar> radio <-snubbe. snittlar> mm. Han är ganska jobbigs. Det brukar vara <snittlar> radio personer brukar vara det. Podcast personer. Ja, folk som håller på med radio brukar skitsävla. Alltså den vill du inte Följa är Ja. Femtelementet Varför inte Det är det som ska komma till Varför inte en prequel Om, om honom Ja För det är ju inne med prequels Origin stories Corbin no. begins Smacksam Det är ju en slags offer Det är ju en offer Även om det är händer tidigare liksom. Ja. Lustat till nämder för det där kommer jag kommer bärra om det jättemycket när det blir dags för det andra ämnet. Ja, jag förstår. Vad ja. ska vi komma till det då? Vad kan mm. vi du som det eh, som du? som vill ha till. Jag, alltså, jag är jag generellt emot uppföljare <laughs> överhuvudtaget. Det, måste... det, det finns inte många uppföljare som blir bra. Däremot skulle jag inte vara jätteförskräckligt inställd om man gjorde en spin-off i alla fall där Anton Chigurh är med. Förklara Anton Chigurh, Det är skurken i No Country for Old Men Okej okay. ja. Vad heter han? Xavier Bardem yes. e, En av dem Om inte den absolut coolaste filmskurken genom tiderna mm. Och den mest obehagliga yes. e, Det är inte så att jag tänker lobba för att Va? Jag håller inte med bara Inte? Nej, Nej han, är, han är bäst e, <laughs> Varför inte? Nej, men därför, jag tyckte den var skit Jaha, okej okay. Du den Avengers, så? Nej. Ah, okej. Okay. Nice. Du fick med sin kompis nu. Någon som har en familj på Facebook so. <laughs> Nej, men jag tänkte han, den rollen är skitbra. Även om jag kanske inte skulle se hur det logiskt skulle kunna funka med en uppföljare till New no Country for Och den skulle förmodligen bli ganska taskigt och dåligt gjord. Men bara konceptet av att ha med den karaktären i andra filmer skulle jag tycka var väldigt gott. Uh, gillar du Hannibal upp uh, Ja, faktiskt inte så. Okay, okay. Det är Jag har aldrig sett nållåg med tisnar. What? Det är skitkonsist. Jag har tillfälle <skratt> hur många gånger som <skratt> jag har aldrig. Upp. Men det tog faktiskt lång tid för mig ja, också faktiskt, innan så, jag, så. jag började. Jag såg röd drake först, alltså mm. den med Ray Fiennes. Uh, innan nej såg att glömde tystna. Det är väl en prequel? Har du sett Röd Raker från 80-talet då? Ja, Manhunter heter han då. Det är ju med Brian Cox som Hannibal och CSI-snubben som... CSI-läs vega, vet du han? Kom det? Grissom. Den röda killen? Nej, inte Curious, Grissom. Kom den innan eller? Den kom ganska långt, jag vet inte hur långt det var, men den var innan kom valde att köra, så de har inte in i närmast mm. mm. Så att... jag tycker att Brian Cox är gett, alltså, är bäst. Det är han som skallva handbollen. Vad har håller med? Vad har han gjort innan? Har du sett um... Shush, okay, um... Har du sett Red? Bruce Willis filmen. Uh, ja, har den med agenterna Yes. For det finns två Red men. men... Okay, har du sett? Ok, den. Har du sett X-Men 2? Ja. Han är uh, William Striker. Han är. Uh... Ja. Yeah. Yeah, okay. det, det är han. Ehm yeah. um, men, alltså, jag tycker det är helt okay. det tycker jag är mest intressant Jag trodde att den skulle handla om något helt annat För jag såg precis en dokumentär om en svensk seriemördare några, några dagar innan jag såg den Vad ah, dokumentär? Finns det svenska seriemördare? Well, inte anyway. uh. Det är väl väldigt kontroversiellt nu mer om han om faktiskt var det eller inte du vet, vet, du vad jag pratar, vet du vad jag pratar om? Nej, jag pratar om något helt annat <laughs> uh, Jag vill inte en för det, jag tror det var mer om en lönmördare dude En Jag tror det, ja. Jag tycker lönmördare dude är bättre än <laughs> <laughs> det, det, det vi kallar den branschen Vad um, kallar ju för, jag vet men Hans, jag, vet inte, jag, minns inte en, jag minns bara en grej av den dokumentären, att han kallas för Tunemannen som han växte, han bitit blåspålbuxar, blev en manhunter. Uh -huh. Kan du själv? Eller? Kom du på vet, det själv Nej, sant? jag kom inte på det själv, men <laughs> <Yeah>. <laughs> ja, Jag måste kolla upp mer där, för jag har ingen aning om. Ja, Anyway. Så, jag det där de svenska mediernas förmåga att ge namn till eh, kända förbrytare. Oh, det slutar alltid mannen. mannen. Ja, det är alltid mannen. Och sen så var han mm. sågs för så. Det är det mest fantasilösa som finns. Amerikaner, då de kör jag typ... Oh, the Heart Surgeon. Yeah. Eller no, sådana right. där <laughs> coola saker. Eller The Green River Killer. Uh, green, Men det är bara ålder och... Ja, 37 år. Det är så sexiga som finns. Jag vänder till... Jag, jag kommer inte nämna min namn Men någon som vi känner När vi brukar snacka ibland Om människor som dejtar Brukar referera till men han är 24-åringen 25 25-åringen Som refererar sig till 25-åringen så du måste sluta med det här ah, Ja att det är småbarnspappan kan det vara också Det är ett väldigt identifierande dag i svenska medier Ja men då har han Småbarnspappan äntligen dömd Anyway Vad Ja gud visst Anyway Okej så no country for old men begins. Nej, men nej, jag vill komma som sagt, jag, vill, jag vill inte ha en tvåa Det, är, som sagt, det finns nästan inga Tvår som Borde ha gjorts Säg nu i in The Heat of the Moment För det, det är klart att det finns några men, Empire, äh, Terminator Terminator 2 är en av de absolut bästa uppföljarna Som finns Empire, Strikes Back uh, Aliens Det är ju faktiskt fem Nej oh, <laughs> <laughs> men, men Aliens Ja absolut, den är också jättebra men det är bara de jag kommer på det finns väldigt många. Men generellt så brukar det vara så att en bra film ska inte ha en uppföljare Nej, förvänt jag blir igenom många ja. Jag tänkte igenom många filmer idag att alltså, ja. man är det, så att man vara så att man är så att man är så att man är så att man är så att man är så är så är så så så att så den, den är jättebra, det eh, Men eh, de som liksom har kommit där och blivit uppfödda, de ska nog inte ha mer uppfödda. Det, det ser vi framförallt i, i terminator franchisen där att tre det kanske inte var. det mesta av Mänsklighetens vackraste stund. Jag har också sett fyra. Ja jag inte? Det. Inte. Jag hörde att de var bra, men du, du har säkert tid att kolla på det. Ja, jag har sett Absolut. Vad okay, Ja, jag funderade lite, och sen så tänkte jag, vad ville jag se när jag var liten som en uppföljare? efter. Och då kom jag på det här, den första Sagan om ringen-filmen när jag tecknade från 1978. Ja, mm -hmm. Den var riktigt fin. den fick jag den... en uppföljare, men den var, den var inte samma regissör. Fick den uppföljare? Alltså, ja, det, det, det kom helt sen. Det min... ja, <laughs> <nej, nej. laughs> okay. ja. ja, Det var väldigt fint Sagostämning och väldigt snyggt filmad Den var ju tecknad men det var vissa Han ja. hade filmat vissa sekvenser och så mm. målat jag måste, jag måste hålla med det Det där är en av de mest definierande filmerna för min bardom mm. också mm. Just den tecknade Sagan och ringen När Boromir dog Vet du hur många gånger vi... Les... Spoilers! <laughs> det, det, ser övrigt, det är för övrigt väldigt likt som i spelfilmen förut. Men när han dog jag Den, han den scenen Ja, det eller? måste han när eh, har du sett den när, noe, noe, noe, noe, noe. när vi var små när vi lekte den senast otroligt många gånger just när Borromeo dog och tycker gissa hur kul det var med Borromeo då Okej men det, det håller jag med fullständigt om eh uh, ja, Um, det sk jag ska du göra så Nej, jag kan det. Ja. Mm. Um, jag hade jättesvårt att komma på honom, helt ärligt. Jag gick genom typ hela mitt register på filmtipset. Um, men fokus, fokus. Fokus, fokus, vad är det? Det är en häxfilm från typ av 90-talet. Okej. Okay. Att... Vänta, med den. Uh, Bett Midler bland annat. typ stor typ storhäxan. Aha. Och Sara Jessica Parker. Just det. Okay. Uh, jag tror jag har sett den, men det är ju ingen... den är liksom... ja, har... Nej, den är inte så jättekänd, tror jag. Folk okay. brukar inte tycka om den heller, men jag älskar den. Mm. <laughs> men det var en typisk film som dök upp... Alltså just under 90-talet känns det fanns väldigt många filmer som... Um... Det, alltså det fanns väldigt mycket stora blockbusters och väldigt många såna här, De andra, väldigt, väldigt mycket bra försvann bara som folk inte kommer ihåg bara För de inte fick fem uppföljare en prequel och en tv-serie och en, ett album liksom Och vilket en sån film, för det är bara den Ja, men. Ja, vad ska du säga om den eller vågar man säga om den? Ja, det finns alltid där faran när man ska återbesöka någonting man gillade när man är lite yngre. Det är nästan alltid bra. Jag ser den varje år. vid Halloween, Jag tycker fortfarande att ja, då. Det, det, då jag den det är lite på rys så där ser den annorlunda Men det är dags för Halloween så. Halloween. Ja, jag jag kommer till det sen. Okay. Uh, jag tänkte bara uh, det, det är mycket enklare att typ Uh, tänka sig äventyrsfilmer uh, eller science fiction eller fantasy mm. som uppföljer en um, typ drama eller så so, love actually 2. Ja, <laughs> <Yeah, practically. laughs> Men det är väl för att det behövs lite mer story i drama drama. Om det, det är utmärkande draget för två år är att det kanske inte brukar vara så mycket story. <laughs> så. Det, det är mest att man jag tänker flashar karaktärer igen. Ja, alltså så jag tror alltså. Kvalifikt alltså well, Ja, så, men, okay. Det var inte komedier där det finns uppföljare Det finns väldigt få sådana tror jag När de har gjort slut och hon ska dejta en annan och Sen hittar de tillbaka till... så det slut oftast Eller? Det är ju um, ganska Den här uh, Before Midnight och, och för double. är Ethan Hawke. Uh, yes. Julie Dupuy. Julie Dupuy. Julie Dupuy, Det finns en vissa slags oh. filmer där det nästan inte är uppföljare. de som det är riktigt många, som alltså Bond och Star Trek oh. och sånt där. Det är mm. inte någon jag har liksom. Ja, inte. Ja, det, det är inte längre. Det är inte uppföljare. Det är en serie Precis mm, det blir en franchise så. Vad ska liksom. jag menar om man tar Bond-filmen då? Det är bra. Det, det var bra exempel för att, jag menar jag tror natursenaste Bond-filmer. Det är ingen som ser den som typ så här, Goldfinger 15. Nej, Doctor. <laughs> no. <Var det> <laughs> jag vet inte, jag tog Dolphinger som exempel Var så Okej, tack så mycket uh, Men det där är en annan grej tycker jag för det har hållit på så jävla ja, alltså, uh, uh, Jag tycker det de höll på att göra för länge sedan det, jag, jag, det, här, det här är inte det jag skulle säga nu Men det, här, alltså, det, det, det är den film jag vill uppföra till Men uh, det här skulle de gjort Jag tror det var varit skitbra De vill avsluta hela franchisen BOMG för några år sedan Tänkte jag, de då då jag tänkte, tänkte göra en sista film För att det här, nu gör vi det här Sen kanske de kanske hade rebooted i alla fall mm. Men de ville göra en film som följer liksom typ så här Alltså de hade lunt det liksom, Det här Daniel Craig-eran nu eller lunt komma efter det Men de ville göra en film Bond X Där han dör Ja, men Sean Connery som Bond en sista gång Som en gammal Bond alltså, Det är vårt jävligt coolt det, det låter du... god. Men sen uh, fick Sean Conny för sig att han inte skulle göra saker än, men... jag, yeah. tror att jag, jag tror att det har gjort faktiskt. Hur gammal är han nu? Äh, han, spelar han, 80. Ja, han är 60 ungefär. För han ser precis likadan ut som han gör, gjorde 1985. Så. Ja, alltså, om du kollar på bilder från Last Crusade ja, och sen bilder på det typ igår. Ja. Han ser likadan ut. Ja, nej, det är ah, ja. på han har tydligt från... lite mer hår nu. Om liksom. du kollar på bilder från typ 1980 och jämför bilder från 1960, då ser han också likadan ja, ut. Han, sen om tar med, om jämför med bilder från mig i morse. Jag ser, nu, jag ser mycket nu, liksom. <laughs> jag vet. Du var där hela det? det jag skulle säga var en film som, jag, jag, jag tycker att de var skitbra men de, de, de håller hur De är roliga. De, de, de har aldrig tänkt att vara läskiga. Jag tror jag det är bitvis fast De är mer komedier och inte, alltså. Jag förstår inte varför vi inte har. Well, det finns, det finns, eller, finns det två här som jag funderar på. Egen Ghostbusters II som är på gång mm. ah. Men de borde gjort det. Alltså typ 95. De borde, alltså nu är det 2013. Alltså, de är inte så spela. De är rinkjarna. det finns en sån här Dan Aykroyd och uh, vad han, Ivan Reitman och han som spelar Igan i vet inte vad han heter. Han spelar Igan i vet inte var han heter. Uh, men de känner inget. För det är som ghostbusters franchise funkar, så alla de som var med, alltså, det vill säga Rick Moranis, Bill Murray, Dan Aykroyd, uh, Ernie Hudson um, och sånt. B och jag sa Bill, Bill Murray sa Bill Murray mm. Alla äger lika stor del av franchise Aha. Så man får inte göra någonting utan alla andra går med på det mm. Vilket är väl en död del, för det är inte så många som har det så här Men mm. äh, de har mm. försökt övertala Bill Murray göra det i flera år mm. Och äh, de hade skickat äh, något manus till Bill Murray för, för några år sedan ja. Men, Så det är jag sett igen på trean Och Han hade glömt bort det Var på mm. han hade skickat tillbaka det, typ sönderlivet med en lapp så, No one wants <laughs> to see fat old man chasing ghosts <laughs> Så de kan liksom veta varandra som är säkert Ja, lite så vad jobbigt för dem För det är väl egentligen så att Bill Murray är den enda som inte behöver Alltså Dan han har inte gjort så mycket på Rick så annan del. Ja, men visst. Men de har inte med i så jättemycket, medans Bill Pullman håller på att säga hela tiden. Bill Murray. Bill Murray skulle bli rasen när han det. han behöver han har ju hur mycket pengar som helst antagligen. Och det är de andra som behöver göra den här kraften. Dan Aykroyd att spela typ här. om det är någon här romantisk komedi om en und snubbe som whatever, någonting, någonting, och så till Tjej, han brukar spela pappan till någon. Ja. Typ, det, det är typ det han gör. <laughs> men anyway, det jag ska säga var att uh, de verkar vara på gamen. Det, det var inte det jag skulle säga. Den vill jag ha, men den kommer nog så När <snar> <snar> Bill Murray Nej, vill man, man sluta ja, få jobb. Well, jag tror mer att de kommer <snar> nog <snar> no, jag tror de kommer faktiskt köpa ut så han kan, bara, de kan göra det här fallet. Uh, de, kommer, de kommer skriva så handen den karaktär är död bara. <snar> men, men i sånt fall varför har inte han typ skrivit över allt det där nu redan då? Jag förstår att han är ganska knepig så många andra människor. Men så, det, det finns såhär, jag, jag, lär, jag satt och kollade lite trivia på VM där när kommit och just på till Josh två. Och med tanke på att han ibland kunde komma i det var på så så helt precis så fucked up weird humor Basque folk. Det tycker han smekna var The Hurricane. Han är jättetrevlig typ. Ja, men han han typ. Var, han är lite märklig ändå. Och till som, kanske som en blandning mellan Elton John och Axel Rose typ. Hur <laughs> då? För de verkar okay. också vara sådär okay. Axel Rose, definitivt Ja, Elton John mm. mm. mm. mm. mm. Verkar tydligen också vara så jag bara, Han är alltid arg och slänger saker omkring sig Det är Elton i Kane <laughs> <laughs> Han kan väl kosta på sig det Kanske också. Han har råd att vara hotreff Han är så populär att han liksom, han kan göra vad som Jag läggde efter och... den där vi har råd Det var hotreff Men okay, Jocke, det ska säga vad... jag säga vi kommer vara det, det var kul att ha den möjligheten med Okej Okej, där vi gått den, den, den filmen jag vill ha uppföljare till Som verkligen inte var på gång Gremlins 3 vill jag ha ah. Jag var nära på att se Gremlins helgen också Nä. Vad är det här? Shit mm. ja, vi, vi, vi ja. mm. Nej, men Det var så att jag mm. skulle mm. kolla på jag skulle kolla på en film och sen sika igenom hårdisken Där som där allting fanns på så stannade jag på Gremlins Ja Ka kanske den Och sen stannade vi på elementet Ja kanske den Men det blev jag kommer inte att sova för blev. The Insider. Okej. Den får jag gremlins? Nej. Du skulle Gremlins. gömd för gremlins. Men, ja. för den första filmen det sjuit skitbra för den andra filmen är skitbra för den sen inget ingenting det är liksom ja. första filmen andra filmen kommer ut i december då var det inte längre att de var ju populär här de gick ju alltid på julloven en sån flera gånger i hela året det finns ja. ingen som har sådan lägening varför inte vi borde ha en gräns tre eller typ så fyra fem sex sju åtta vem är med huvudrollen då uh, det jag missar något inte men det är ingen känns men liksom, det är det är han där lilla begismo han är fluffig i som heter huvudkarl <laughs> uh, jag hörde jag hörde så här, rykten om varför inte jag sådde alltså, buller till rykten så här, det lite, när jag var liten när jag snackade med och porade om att vi, vi, vi vill ha en Grävlings 3 för har kommit bort <laughs> nej men, de, sa, nej, men vi kan inte, de kan inte göra det han som gör röst om dött bara, men det är så, här. så jag skulle kunna göra Gizmos röst om det skulle vara såhär <laughs> <Men>, han <laughs> <men, laughs> har väl lite jag uh, kan ah, no, hey. ah. du sa ju att du kunde ja ah, <laughs> vet du det du jag nu fan låt han egentligen jag har inte sett men det är bara typ som Furby ja en Furby he no like you han är inte så mycket. Um, <laughs> ja, han brukar, Han brukar referera, han, är ganska, han är ganska arrogant. så han är också en Tips Han ja, som en Pokémon Pokémon en Pokémon in Pokémon fans. Det var innan Pokémon fanns. de fanns. Ja okej, okay, men han är fortfarande som en Pokémon. Well, okay. oh. Så att ja, det tycker jag, det det borde uppföras en jävla upptäckare. Alltså, jag ha Vill du ha den då liksom? jag, skulle, jag skulle inte sakna den nu. Okay, okay. Uh, för, men, det, de är roliga. De håller alltså, jag men man kan ta dem. Det är inte så jätte jätte seriösa filmer men, i alltså, men de är underhållande liksom. Det är ju han, han, han gör filmer som han gjorde dem han gjorde även You know, the Small Soldiers, minns du den? Ja, det är han. Åh! Den med Archer och... Ja, uh... yeah. om inte man har sett den, det är exakt... Det Tommy ones. Lee Jones. Det är leksaker som börjar leva och gör saker. Soldater. Small mm -hmm. Soldiers. Det är Toy Story. Kirsten Dunn, ah. en av hennes första filmer tror jag. Ja, yeah, jag tror bland mm -hmm. den hennes första mm -hmm som Jansson Jonas och några till. Och ja. Fan vad den filmen var cool. Men, ja. alltså, jag var måste varit sedan 97, ja. 98. Så det var till typ fem år Ja, ah, jag var jag är fadern till så det jag är inte långt ifrån. Inte långt ifrån. <laughs> inte långt ifrån. <laughs> men den var stört ball i alla fall för jag hade dotterspelat också. Ja, han gör såna filmer så liksom han inte har gått vidare och gör så här nu, men han kan det, är det han gör. Han, han gör filmer med små elaka saker. <laughs> ja, det är det han gör. men så, jag såg han insätts så här så här så, ja, men jag, tycker, jag tycker att de... Det de borde, de borde... Vi behöver fler Grammys-filmer. Jag vill se en där filmen igen, alltså. De var, det var en jättebra film som också, minns jag. Att... Eller... Uh, till, ja, så. Uh, uh, small Soldiers, tänkte jag på. Ja. Uh. Uh. Jag kommer inte ihåg hur det jag kommer ihåg att vara bra. Uh, Okej. Okay. Ja. Um, uh, uh, vad mer, du? Uh, Hej, ta en um, All right. Uh, vad har vi... Med? Uh, jag tror det var det, det menar jag hade med. Jag har inte... Alltså, det finns inte så mycket andra... Um. Alltså man skulle ju kunna göra listan hur lång som helst om, om jag hade obegränsad tillgång till Vad som vad jag kommer ihåg för Alltså om jag skulle komma ihåg alla film Som jag hade sett Då skulle jag kunna dra det här väldigt långt Men det gör Alltså jag, inte, jag, jag, jag långt. menar Jag minns när jag var, när jag var liten Så det, det, det, det mest av allt jag ville ha just då Var i och för sig Jurassic Park uppföljare Nu fick, fick jag en massa Ja fick du trean och snart kommer fyran ja, Jurassic World heter den mm. Jurassic World, fyran mm. Ja. Yeah. Vem, vem av de två är det? Är det Grant eller är det Ja, jag, jag vill ha Malcolm igen Jag vet inte alltså Jag vill nog inte ens ha en fyra Nej inte heller, men man måste alltså <laughs> Vilket var oss till fem? nästa ämne, jag hat, Eller fatta. Jag hatar, jag av sa det. Vi har sett dem. Varför avskyr de? Är det för att de är obehagliga? Mm, de är, eller är bara sjukt, jobbiga? Ja, men de är läskiga. De är Och sen faktiskt om man kollar upp på tre, man ser det, är så här, det, är, man ser det fake dinosaurierna man använder nu. <här> <här> ja, fast det där måste jag ändå slå en känga för. Effekterna i... Första två. Jurassic Park överhuvudtaget, mm. den första, jag kommer inte ihåg det Men effekterna i den är... Det är i samma klass som <här> Det är Yes. <laughs> ja, men det är ju ja, skipet De tidiga yes, specialeffekterna ja. De var ofta väldigt snygga Vet hållit, du varför? Bra. Vet du varför? För då hade man respekt för effekterna Ja, precis <laughs> <laughs> Då tänkte man att, ah, men okej, vill vi gör en film och sen så kanske vi använder Lite dataeffekter men, framförallt... ah, men vi gör lite dataeffekter så kanske vi gör en för Men typ. ja, framförallt, alltså, det har ju liksom så här, Back in the day, Stan Stanley heter han äh, Stan Winston, han som gjorde alla Spielbergs effekter just då Han hade ju EL på ELM Ja, för i Jurassic Park Det är, det är, alltså det, det är framförallt Det är datan är mer Men det är väldigt mycket modeller Stora de hade liksom så här, De alldeles liksom mm, så de mycket bättre Det är ju som de gamla Star wars -filmerna. De ser ju inte fula ut Well, gör nu, de gör ju det nu För de har de... gjort dem alla <laughs> Ja, precis Jag men om man ser de gamla gamla <laughs> för, så de, så de, de, för de har moderniserat allt. Min kompis hittade en uh, högupplöst version Av bio-versionen Som släpptes 77 ja. Fan, vad glad jag blev Det är utan Jag börjar på byggen jag, äh, jag, jag tycker att uh, det borde göra någonting åt Det kan vi kanske till göra någonting åt i skedkast Jenny har inte sett spås Det är faktiskt ingen skam För jag, jag skulle absolut göra samma sak om, om det var upp till mig idag men, men då skulle en... jag börja kolla på episode 1 Eftersom den är först Och sen skulle jag bli avtagad efter 10 minuter Så tänkte bara, fan är det här för skit då Skulle jag inte se någon mer <med> <tangs nota> <advertise> <pasta. lats> <slaly integrity> okay. Okej Om jag lyckas få på en gamla De riktiga då börjar de sedan tura. Ja. Men ja, ja, de är jättebra. Mm. Så har du har en annorlunda annorlunda upp en laserdiskspelare. <laughs> <laughs> så laserdiskspelare. Ja. Jag har en på VHS. Jag. Ja, okej, okay. ja, ja. med reklamboxar <laughs> Med en reklambox. Så jag tar inte från TV, det är <laughs> jag köpte dem, Eller, det köpte dem. Oh. Det lite. Och de håller fortfarande. Ja. För VHS brukar gå ner sig ganska mycket ja. efter, efter liksom, tio Vi har ju spelare. den här skärmen också. Ja, ah, jo. Till en viss nivå i alla fall Eight track, <laughs> det, det var bra. Det. Lite, ja. Eight track, det bra det. Bra. Eight -track ja. inte det ljudsystem. Ja, så man, man fick bara. <laughs> ja, ja. Så kan man inte. Ja. Jag vet inte. Sten, du skulle förmodligen kunna en en stenskiva om man frågade. <laughs> Ja ja. Men jag tänkte säga att det, det här med Jurassic Park 4 Det för oss faktiskt till nästa punkt well, Vad är inte där? Vi, vi ska ha lite grejer mellan Men uh, vi you, uh, um, uh, kan ju uh, prata Jag tänkte säga: Du sa reklampaus. So du sa det Jag sa reklampaus. i Det var inte så länge sedan vi sa det är bara en, det, var, det var en sekund sedan uh, Och jag pratar på klampaus finns det någonting jag ska prata om som vår vän Niklas som äger sin lilla ska prata om. Ja, mm, yeah. nice. Uh, men jag tänkte så här att... Uh, right, vi kör det nu. Och sen spelar vi inte efteråt klipper in det så För att jag... Okej, okay, okay. right, right, right. cool, cool. Exakt, exakt. Uh, hur långt har vi kört? Um, 29. Vill du, ska vi köra en paus på några minuter och sen kommer vi tillbaka och kör vi resten? kul. Oh. Mm, right, Ja cool. okay, paus. Coolt. Uh, Jan, <laughs> yeah, Yes. det är bra grejer. Det bara här bara det första gången vi pratar om det här. ingen De var mm. inga all ta upp det. Jag mm. <laughs> har aldrig pratat förut. <laughs> <laughs> om det här? Ja, det är bra grejer. Ja. grejer. Nördiga killar med tatueringar Ja, fint All right, ah, okej okay. ja. Så att uh, våra vänner på magazine.se, på att jag vet att vi kan. Det är de som vi sitter ihop. Ja, yes, vi är, vi är, vi är, vi är ihop med magazine.se. Vi tycker väldigt mycket om dem. Fast vi antar en dag var på Facebook statusen Nej. Gör du inte det, riktigt går då? Det, men men nej, jag frågar. Gör de göra som en fans som en sida? Det. Nej. Nej. Bara skulle vi göra det. Ja Och <laughs> <laughs> så alltså, Loch Ness och också också. Alltså, liksom, så... Men vi är. Ja, det är bäst att vi inte gör det. Loch Ness skulle bli jävla. Vi får se. Då kan Anyway, fuck it um, uh, Vår vän och mig som jag ser har en tatueringstävling De har haft det förut mm. Och de har en ny nu Och där går det här går på spel yes. Och den förra gick upp på varandra? Eh det var några där den hade varit jalt minet på. Mm. Så det var. Och så då tätte jag din Magical Taponey. Ja, det är det. Så det är den här tävlingen fri från. Falla <laughs> well, mig inte. Det ska inte vara såna. <coughs> Nej, men det finns väl ja, det. det finns ju inget spel. <coughs> det, är ja, det finns ja, det. Ett av de gamla spelen kanske, men inte. Det smija, <finns nya>. <Det gör> <en>. man måste Varför ja. måste det vara nytt? Ah. Därför, det är ingen Därför att den gamla Magical Taponey är en helt annan grej än nya. Åh, då har du ju rätt. Det okay, men vi kommer ha ett avsnitt som handlar om My Little Pony Ja, ska ni? I framtiden My Podcast Nej, <laughs> My men det ska vi inte Men den här Nej. tävlingen handlar om att man ska skicka in ett bidrag yes. Ja gör man det egentligen? Berätta istället för att jag gör det uh, Man går in på länken som vi kommer att Om man går in på skadkas.com magazine Kommer man yes. på den här tävlingen Exakt yep. Och där får man då skicka in ett bidrag på En nördig spelrelaterad tatuering som man vill ha det är mer specificerat på sidan då, Vad är det för storlekar och sånt där Men det ska vara Spelrelaterad tatuering som man skulle vilja ha på sig Och Man kan vinna Man kan vinna Tusen kronors procentkort på ska vi se vad det heter Color Chaos Tattoo Art Mm. Mm. i Huddinge som ligger right. ganska centralt alltså i Sverige där ser vi på om man bor men jag menar mm. det är en timme och... Stockholmsområde Stockholmsområde Några no att ha fördragande mm. boja det yes. är rätt ja really det är ganska coolt yeah. yeah. um, jag vet inte om det finns så mycket mer vi kan göra härifrån för det är deras tävling men mm. um, kolla upp där om ni är sugna på att tatuera där är you go. Framförallt om ni har en bra idé om man har en ja, exakt. Och det och, kan och, ju och, vara från, dessvärre om ni till och med har Några spelrelaterade tatueringar Så är det kört va? Där ni, Om ni inte ni, ni, ni har det ni vill ha så ja, så, det, så är det Men det, mm. har man alla... det man vill ha så vill man ha fler Ja, ja exakt, exakt. Ja, och det, be, det, det behöver väl inte egentligen snöa in sig på Någonting som måste finnas i en block, ett blockbuster-spel Utan det kan ju inte vara allt ifrån Det här Master Sword i Zelda till, Monopol ja till ja dataspelare väl tror jag. Jag tror det. Ah, ja, Där det det det är det är, det finns är ju det och varspel, så bordsspel. spel. Okay, då kan Ni kan man, kolla detaljerna. Då detaljer kan det vara bollbanan också kanske. En liten hatt. Ah. Ja. jag vet är att om man antingen går på magazine.se eller skagkast.com/magazine så hittar man det här och ja. Det But är bara jag som har tatueringar Ibland teamet tror jag Men inte Jens har en Gavis tribal på det Nej Och du har ingen paddrik Nej Jag spelar spel Nej, det har jag inte. gör du uh, Han kanske vill tatuera, vill tatuera. Ja, man tänkte, ja, okay. kanske vill tatuera Ja men tänkte jag Okej, exakt Men vet du vad? Ska vi ta laget ögon Vad skulle vi tatuera right. Okej, okay, vi kan ju spela det, Tatueringar Vad skulle du köra Oj, oh, ja. men börja inte med mig Jag måste tänka lite Okej, okay, ska jag börja med Jenny Någonting med Men crossing Någonting med animal crossing, crossing? Mm. Okej, okay. cool Jessica Alltså typ den där lilla svampen från Super Mario Ja jag right. känner ni för sig folk som har extra livet Så det känns fejl, men Väl well, om du vill ha den så Den vill är söt Jag skulle ta till den blista Compact Från GTA Vice City jag skulle nog ändra en riktigt pixlig Mario av mm. de tidiga spelen eller mm. eller ett sett trots bestarningar. Han ja, med den röd-orange Röda hade. Röd-orange och, Röd, och grön ah. ah, bra. Eh uh. har ja, de tidigare. Bara för att jag snäi med på Magic the Gathering. Jag skulle precis kunna se ja. så vill jag ha liksom, the color palette. Ja, äh, jag måste också Ha det som vi ska göra det. Ah. Det har varit ihop varit kom sa i 15 år. Awesome. I Vilket, ja. jag vill ha. Jag vill ha en uh, på ryggen en, uh, en bit av en banan från man Super Mario spel. Åh mm. mm. Super Mario 3. Ja, det är ja inte 2000. Nej. nej inte <laughs> <ni>. <laughs> Va? The, The one we don't talk about. <laughs> skit. 200 är som Highland 2. <laughs> <laughs> Jag tror Highlander 2, men 200 är där den med den absolut bästa musiken. Men det gillar han. Han ska ha det alltid. Så jag så hittar man en cool grej. Yeah. Boom. Tack. Vad tycker du? Det ska jag Vi fortsätter det Ska köra samma format? Jens Geier tycker nog om cancer? Vad sa du? Gör cancer? Okej, okay, uh, vi börja en grej. Du, Jenny, Jessica, lyssna lite på Speckast och börja påbörja. Jag ska. Uh, jag bara väntar att ni är klara. Vakert, Klar med vad? Klar med allt. <laughs> ja, men när jag spelar in sista avsnittet så lyssnade jag bara... Mm, you talk the talk. <här> Do you want the walk... Släpp upp det på limiterad <här> Blu-ray med kommenterat och spåra från. Ja, vi, jag vill... Blu-ray med kommentatorspår. Och det kommer att hända i här podcast. Uh, och sen men... en sån här folder med er nakna. Det är ju en köper. Med Jaja. Det är Så är signade kön. Ja, <laughs> signade kön. Det vill jag ha. Det går att Och sen, så vill jag inte ha med den ansikten Jag vill bara ha tre penisbilder Och så vill jag, har så vill jag ha giss Fyra Så vill jag ha gissa penisen Och, sen, och så har, har man era fyra ansikten well, alltså, det är kul Då får man så bra bilder Och så bläddrar man det till sista sidan det något, något Och då får man bara ha det A, 1, B, 2 Alltså gissa penisen, det är kul att säga det För att skäga på loser kommer snart Och jag får, så kommer en fiskdamm fast med. Ja, men Okay, uh, okay, uh, okay, uh, okay. oh, jag ja, I mean, uh, är okej, men jag är okej. Jag menar, Jenny lyssnar på oss. Ja. All right. so little, ja, Uppsala, så du har koll på vår lilla. Jag går upp på vad ska hon annars göra? Oh. Säg för jag kan blåma. Anyway. Uh, Lets <laughs> glömma. Cool. Oh my god, evil eye. save me! Save me! Ah. Yes, för det är det jag ville. Ja, okej. Uh, vi har uh, sedan, tror vi med Halloween, det är 31 oktober, kom vi lunch en liten grej som jag säger. Vi, kommer, vi, vi, vi, vi, vi hade lite t-shirtkampan förut Och de t-shirtarna kommer komma den 4 november Kommer alla dem Men nästa vecka kommer jag beställa först eller kommer jag beställa Den sjätte november Så att um, från, från Halloween fram till dess Om man vill beställa kvällkast t-shirts Så uh, kommer det vara så här. Det vi får in för t Kommer jag då matcha Och skänkt ungcancer Alltså, jag ska ha en garanterat Unkanser. Unkanser. Unkanser. Det är ännu bättre. Yes. Eller, nej, det ska man inte säga. Men det är bra. <laughs> Tänk <There we go. laughs> uh... <laughs> dig. Varför skulle det vara bättre än en annat. Så för kanser? Att... Ja men. Nej. <laughs> <laughs> Grävt ett hål. Eller? Ja. by the way. Anyway. Så att, anyway. att 150 kronor. Uh, all info kommer dig upp på Bloggen och uh, Facebookgruppen och uh, överallt. Uh, du, du, du har en t-shirt på gång, tror jag Men vill du ha en t-shirt? Om du inte har en t-shirt på gång, ska du köpa en till t-shirt? Ja Om du köper en t-shirt? I would buy one for you Ska du köpa en and åt mig? The, jag, jag får den And the kids with cancer Oscar? <laughs> om, om inte du är med i den här med podcasten, Ska du köpa en t-shirt? No, ja, absolut Podcast? Ja, jag ska ju shoppa flera cyklar. Alltså, det men du sa om du inte var med du menar att ni får dem inte köpa. Nu lämnar vi inte. De, de, de får köpa. <coughs> ja men då så. Shoppa. Okej. Okej så att måser alltså, vi har inget speciellt, vi har inget speciellt mål i menar jag så i uh, Ja, ju mer det så där kan så här liksom så här. Och, så det det har vi har allt från alltså det går allt vi kan få på i allt. alltid. Men vi allt från uh, XXS till XXXL till det är mittemellan. Numbers in between. <laughs> numbers in between också. Allt. Alltså, vi kan nog oh, awesome. so, T-shirten är uh, en uh, svart t-shirt med Sjökas loggan på. Sjökas röda tröck. Uh, Får jag era mattegrafer på baksidan? Kommer det synas? kommer ju synas Men du får skriva med en vit penna Eller silver... såhär silverpenna ja. Som man gjorde i skolan Glow in the dark då, då kostar ja. Ja, det 200. 200 Ja men om jag köper den fucking pennan Kan du inte <laughs> den Ja ja ja, ja, ja, ja jag jag, jag säger, För problemet är att vi, vi har inte råd med pennor Därför är inte med pennor All right, men uh, det låter med en ganska cool deal tycker jag Mm, absolut Och uh, så ja, jag men, uh, det blir awesome Och jag tycker att alla, alla som skänker um, Vi kan väl nämna podcasten Tycker jag liksom blubb, blubb, De snälla med er som har varit med och, och, och. Yeah, Om man vill, så, om man vill säga till om man inte vill mm. När man beställer vilket man kommer, Alla detaljer kommer att dyka upp på uh, bloggen uh, Som är skaggast.com när man uh, beställer kan man ju skriva om man vill nämmas eller inte. Vissa vill inte. Så att, uh, right. Get her done. Okej. Okay. Yeah. Jag, jag har räknat uh, fyra all rights. Jag det. Det är säkert flera Förmodligen. Förmodligen. Förmodligen. Förmodligen. Förmodligen. Förmodligen. Förmodligen. Förmodligen. Förmodligen. Förmodligen. All right All right Förmodligen. Förmodligen. right. Förmodligen. Förmodligen. Get Förmodligen. Mm. done Fair enough, <skratt> <skratt> <skratt> jag kan länka den sen Sälv <skratt> <Sad> vision <skratt> Ja All right um, Coolt, nu är vi tillbaka Ska vi köra Vi kör vidare på filmgrejen då yes. Okej, okay. filmer som Har fått en följe. Man tycker jag inte borde ha fått en följe. Jag måste fråga en sak innan bara. Ja. Har ni räknat dåliga filmer från början Som har fått nej fler, alltså, Eller bra filmer som har fått fler men inte borde ha fått fler. Jag har inte räknat något du har. Jag skulle, jag skulle, jag skulle, jag skulle ut det här klippet <laughs> från. Så, så, <laughs> anyway. Um, jag har några bara, dåliga filmer well, alltså, för menar, Det finns lite olika. För om, jag ska, om jag ska säga vad jag menar, lite fotbara. Jag skulle kunna ta The Fast and Furious Crue, fast det spelar ingen roll jag tycker alla är dåliga. Jag menar med filmer. Jag har fått med att ettan är helt okej faktiskt. Nej. <går> nej, ja säger hållmen. Ja, det skulle Jag tänkte alltså... så jag tänkte alltså bra filmer som, <går> har, exakt. En, en som har förstört dem. Yes. Ja. Ah, uh, okay. Men det, det det tänkte innan vi går vidare vill ni veta vad Fast and Furious heter på japanska. Jag ska ju det då är helt sant. Oh. Vill du veta? Ja. Vill du veta? Ja. Fasto Spido. <går> Just det. Där, där, där, där <går> <går> jag vet inte, det är det. Det vet ett avsnitt som heter Fasto Jo, när Fasto Skegg. Speed, uh. number one uh, okay. <laughs> okay. Okay. Ska vi... ja, jag kan börja låt ja, så jag är inte ja min jag har bara uh. tagit uh, en och den har ju redan blivit dragen nu så jag, <laughs> <laughs> <laughs> jag vet inte vad jag ska säga nu fast du ja jag har den också på min lista jag får fler jag få en av dig Ja, nej <laughs> yeah. uh, men okej, okay. har vi tjatat om Kinbrazlin de där filmerna va. Mm. Fast då spidor. Vadå spidor? Fast då spidor franchise. Alltså jag har bara sett ettan och det var väldigt länge sedan Ja, ah. jag tror inte jag Men det känns inte det som fasta filmer. De har någon Vin Diesel som är cool. Mm. Men han var väl typ dramat i första filmen filmens sen så var det väl bilar och tjejer. Ja, ah. tjejer. Ja. Ah. och typ så här Vin Diesel, vin Diesel. Och den <laughs> Ibland och åter och, och sen bara för han är inte med, alltså han, han försvinner ett tag ja. Ja, han är, Jag vet tillräckligt mycket om det här För att veta ungefär att han är borta några. I, i några tim. filmer ja. Det känns ju ändå som en typ av att Där det. ingen någonsin blir besviken Man får precis vad man förväntar alltså, om, om man är dum man nog att köpa en biobiljett till Fast and ja. Om man är dum nog att köpa en biobiljett Period Men det känns vad som, vad som att den ser är lite som att Jämföra med äh, Vet du de? Det är en serie Ah, han, doktor sjötyp eller nåt så Jag lägger med i mamma. <laughs> <laughs> oh, vad heter det? Åh, oh, men oh, han är ju med där, han den där jobbiga alkoholiserade saken som de har left track som går på 16 Kvalifik. hela tiden. Ja, jag tror det Nej, jag ja. man, man, management. Inte, nej, inte det. Nej, men den där med han <skratt> bandy. <skratt> bandy. nej, det är children, Nej, children ja. Men det är Den är också dålig. Ja ah, ju men det känns som att... ska, vi, ska vi komma till serien sen vi har ju sen. Mm. Men, um, men vi ser sen men men vilket men det var där någon mm. filmserie eller vadå Vänta, va? Jag missade det, jag lyssnade på det <laughs> Jag menade <laughs> bara att um, Fast and Furious är lite som Filmernas, nej, vänta Seriernas Two and a half men fil Filmernas Two and a half man. Man. Ja, så kan ja. man ja, alltså Man behöver inte tänka, man behöver knappt kolla Det är lite sådär, Ja, de, man, den absoluta majoriteten av liksom blockbuster är väl liksom, mm. Går väl under mantra att du ska inte behöva tänka, så det är, ja det var så det. Väldigt, väldigt mycket i så, här, okay. så. Alltså, de Allra flesta liksom, blockbusterfilmer som alltså marknadsförs till en bred publik det är ganska liksom, effekt och actionbaserade ja du har ju den där alltså, det den... effekt action och sex det är liksom de the, the, the, the, the mesta, alltså, den exempel jag tänker på alltid var får exakt det man tror man får så, Drive Angry ja, förlåt, förlåt, äh, <laughs> Drive Angry 3D Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. det är alltid det är alltid ingen bra tecken och det 3D är med titten. Nej, nej, ja det är med titten. För det är liksom anledningen att det här är typ så här, anyway. Det, det handlar om um, Nicolas Cage kan jag spela en snubbe. What? Som har till en så alltså det, det är som mött han till senat? Uh, nej, det är inte han <laughs> <i tredje>. uh, <laughs> Han är det är ju Han är uh, arg. För han har dött. Well, uh. Han har han blivit mördad. Okej, det är back story där jag minns inte. Men jag tror det är så här att han har dött. Men för uh, film vi pratar om? Drive Angry Ja, Jaha, det var en film. Man... Ja, drive Angry tre. Jag tror jag inte inte hit på det här. Det här där finns, <laughs> <där> <laughs> ja, där okay, finns en tanke på en torrensida ja, alltså well, anyway, cool. så alltså, han, uh, han uh, spelar någon om snubbe som jag suttit in i varsågod. Han dog, hans dotter blev mördad av en um, uh, någon ondsackledare som även uh, har kidnappat hans uh, vad, vad som heter, Hans barnbarn då. Så han lyckas, liksom på något sätt rymma från helvetet. Det här är Hellboy. Nej. Uh, och han ska väl försöka Först ha hjälp Alltså Avenge his daughter Och Rädda den här ungen Och han, han, han kör runt I en häftig bil uh, Jag <laughs> gjorde <laughs> <laughs> inte hört, men, <laughs> han En annan film Ghost Rider Fast Jag har han inte har inte död Han har inte död Han är ju inte död Han har inte Han har Det är långt någon... yeah. ah, okay. Anyway uh, Så han kör runt Och uh, Ari. <laughs> är, det, är det det är typ. Ja. ja. Så det är som blandar man Ghost Rider och Falling Down. Eh uh, kör det då. Well, nej nah, jag skulle nog säga att alltså för en payback Mel Gibson. Oh, igen, du får exakt det du tror vi får det för dig. Mel Gibson är ark. Tingen att tillbaka. <laughs> Nej, väldigt Gibson är arg Anyway, så han kör runt Och sen har vi en snubbe som heter uh, Just det. det, det finns bara en cool grej i den filmen att han när han rinner från helvetet snubbar han uh, någonsin? Det, det finns en snubbe från helvetet som är icke visst det som Och döden som jagar honom. Han vill att han ska komma tillbaka. Sen ja. spelar Apelis. Sen ska han få han vill fånga in honom igen. Uh, och den här killen spelas, han är av en kille med William Fincher som jag tror man kanske känner igen från sett Armageddon eller Prison Break. Det är inte Prison Break. Han spelar uh, uh, Mal Malone. Malone. Uh, FBI-agenten. Ja, uh det -huh. oh, här sång. Två år framåt Jaha, jag har bara sett att två Sen blev det dåligt Men alltså, han, han Epi-agent som har ett knarkproblem Ja, ja, ja, ja, ja. Okay. Han är panna han, han som ser ut som snubben i Sovas yngre Ja <laughs> Så snubben i Sovas yngre Är döden då Som jagar Nicolas Cage Ja, det är bara för att liksom, det ska vara ett cool-tiered effekt Nicolas Cage-karaktär är snott ens Det finns till någon form av vapen man, som de har Inlåst i, någonstans i med Gigantisk pistol som är jätteläskig ut som man, Alltså ja. Det här låter som Hellboy igen Som man laddar med weirda skott som är, ja. det, det, det, det, Vapen kallas för en god killer Och skjuter man någon med den Så är det inte bara den dör, den raderas bara helt Från liksom, existens Ja, även minnet då något... ja, Nej, nej, utan, nej, nej. Han, det, det är bara såhär Fångestladd Ja så det är lite jobbigt Det låter kanske som en ganska cool grej <laughs> Alltså det är lite, alltså, men kolla alltså, Om man förväntar sig typ, så Jane Austen presents uh, Drive Angry Så har man en fel film Men den är ju exakt. du får exakt hur du tror du får mm -hmm. Så med stället så, jag, jag, jag fick exakt Ja, ah, fair enough, han kör runt och jag, jag, De ligger som är lite sex i det vilket är lite weird Men det gjorde Jesus de Jesus Christ, nu får de inte med lite sex helt där. Så, uh, fuck angry uh, Well, nej, uh, uh, yeah, fan, jag höll på att säga Fuck Det är pull Men, <laughs> uh, meatloaf gör en låt filmen och allt med det Det oh, ja. Ja. Alltså, alltså, är ju för fan den 3D Ska, ska, ska jag spoila, ska spoilera slutet då? är. <laughs> yeah. För att han lyckas ha ju den här säckledaren Och när när tjejen really? hantar på vägen Som uh, hjälper hon lite Så kommer ett annat barnet då uh, så William Fincher och Nicolas Cage uh, uh, Han får lite hjälp av han dödade snubben För att kunna ha ju all den här säckledaren uh, Och så, så hoppar de in i en bil Och kör tillbaka till helvettet till, uh, den här, uh, med, med barnen? Nej, barnen är inte där, barnen åker iväg med tjejen Så såg du att barnen var, att, att, att var död? Nej, alltså, dottern. Ja, dottern är död, men hennes barn oh, Men Jesus Christ ja, men Och då, Nicolas Cage är här tillräckligt gammal för att kunna vara farma I det här världen Det, okay, det borde förklaras också ja, <laughs> men, oh. Det har gått flera år så alltså, Det är inte så att han dog och sen en vecka senare är han tillbaka Det gör ju väl ett tag han kommer tillbaka det är inte lätt att ha sig gjort helvete jag kommer jag brukar från Karl Hell idag bara det tog mig typ så en timme <går> liksom, så här, liksom. Men man se det det är lite det är det bara i helvete eller i skärsikt alltså, man göra där följer du inte liksom all alltså, så okay. här <går> <skratt> Nej, det, här är mm. här. det är inte så. Det är inte <laughs> den <är så> grymma <laughs> jag, jag tror i stort sett att han snodde en bil. Det finns ingenting i Dante med han snodde en, en bil och åkte ut till. <laughs> men, alltså, om man är död, vad behöver en bil? Har <laughs> du inte kunnat typ flyga eller något? Nej, nej, han. Okej. flyttar. Nej, han, mm. han, mm. Har, han mm. behöver en bil. Han mm. gillar bilar. Han har en bil för att han gillar bilar. Nej, nej, nej, nej, men jag sa inte att han har en bil för att han är. Okej. Okay. Kan vi, kan vi inte släppa den? Nej, nej, nej. Jag måste börja ta den. Okej. Den är inte drivande, Angry, <laughs> <laughs> <laughs> ah, det är därför han har en bil. Det är som en svart förbil. Häftiga bilar Sådana som Jag kan inte nån Jag kan inte jag fattar inte ens namnet För jag menar Storyn skulle ju kunna ha varit Alltså Bättre äh, Bättre Absolut ja, men, men varför fick man inte se när någon har försökt Ta sig ur Headletet Effekt Jag fan vad det kostar massa. Ja men ändå Om de ändå har liksom Satsat på en film Som heter Drive Angry Vilket är typ Det dummaste namnet ever Jag tycker det är bra Jag tänker att det, det, det, det gör. Ja men... Det är ett väldigt konstigt namn Är det en uppmaning liksom Kör Behert musket <laughs> Drive Angry ja, det är ett imperativ Ja det Är det att köra? Argt Driving angry skulle den heta Ja mm. Ja det är sant Drove to, angry i ja. ja, men drove angry så Driven to anger Ja oh, bättre Bättre Men better. Jag kom äh, om, vi, om vi är mognat lämna hemmet, jag kom på Vilken film jag vill se uppfölja det till Alltså jag vill, jag ville klicka in en grej där också Alltså right, sure, sure, all right. Nej, nej, han kommer att byta ämne nu tror jag. Jag kommer att byta ämne helt hållet. Ja, sa att du ville... ja, ja. jag ser en flika inna så om det du ville prata om. Aha. Det som jag vill prata om. Ja, ja ska jag, jag det när, när... ska säga det här. Vi ska räksa ja. <laughs> <laughs> jag hörde att det fanns ett, en stor pistol i helvete Då kommer jag på. <laughs> Filmen Doom. Den är tillräckligt oseriös För att få en uppföljare som kommer vara lika bra Som ettan Och den var faktiskt väl välgjord... ja, Doom var fan bra Va, Hade inte den en super super super kassamons okay. Har du spelat Doom? Har du spelat Doom? <laughs> <Nej>. <laughs> okay, då... Nej, men alltså, Doom var riktigt cool För alltså, den var oseriös Men den fick ändå tagga till något så otroligt För oss som faktiskt har spelat de spelen eh, Det var en av de enda filmerna som är baserade på spel som faktiskt var riktigt bra. Och jag skulle absolut kunna se en tvåa där. För det finns fyra dumspel. Tre. Fyra, Och det slutar ju faktiskt. Det första dumspelet slutar med att man kommer upp på jorden från helvetet, eller vad det nu var, en Och då har de, de här monstren kommit ut på jorden. Och det är liksom bäddar ju bara så otroligt bra för den andra film också. Och där var vi Diesel dessutom med. Vilket, vilket årtal släpptes den? Filmen? Ja. 2006. Ah. Alltså det känns inte som att in, alltså till till, väl också baserad filmen baserad på och... ah, Sorry, ja, hallå. Vad vill du känna till filmen? Uh, nej men det är väl också baserat på spel. Sånt till. Mm. Yeah. ja. till. Jag har spel spelat sånt men ja. ja nej, men det känns som att den kom typ runt där också. Jag ser 2006-2008 kanske. 2006, 2008, kanske. Ja. men de var ju hips bättre än dum. Silent till spelet är ju ett skräckspel Men är inte dum det? Nej, Doom är ett actionspel, det är en splatter Det ett splatterspel. Det går ut på att du ska skjuta sönder så mycket som möjligt Eller så många som möjligt snarare Om man nu kan använda ett monster som en person Om vi ska prata om spel på filmer så vidare, Resident Evil-filmerna Har någon spelat Resident Evil här? Ja, och det är ett Absolut bästa skräckspel som jag gjort Och då pratar jag om ettan ja. Men om vi tar filmerna Där såhär jävla, där, vad heter tror Flyger runt i slow, Matrix slow motion I otroligt lätt Och skjuter som i slow motion det, inte det Underworld? Han gör kanske samma sak där av något. kommer inte med han Nej, men det låter som nej men det är det, det, okay, det är det som händer i det här så att liksom de har gjort det till en sen forni actionfilm. Overball som har gjort den. Overball, va? Overball. Nej, det heter inte så han överball. Han som har som grej att göra. Nej, nej. Gaming filmer. Overball, <laughs> ja. Ja, men han är tysk. Ja. Uwe, alltså Ove. Ah, ja. Overball. Nej, nej, det är inte han, det är inte han. Det är jag vet inte vad det är som heter. Jo, jo, vänta, vänta då. Ja, oh, Nej, det är han. Uh, han startar typ som zombiefilm med. Ja. Anyway, de är ja, sött. Om jag med, alltså de, de har ingenting om med, med spelen utöver ja. karaktärsnamnen och att det är zombies. Att <laughs> ja, med. Ja. Uh, så skjuta dem här. Så ta är någon som har undvist att. Känns det som att spel har mer av vinna på att bli filmiska än tvärtom kanske? Filmer som blir som spel. Det finns en Det finns en ytterst få speltitlar som är baserade på filmer. Det finns några som är bra. jag tycker att de är, för det är, film. det är mycket filmskämtsande. Ja, det finns. Det finns för <laughs> det. Det finns för okay, ja, det. Vet du vad? Det här är en hel Det här en. Vi kan prata. Nej, en annan debatt ja. timmar om det här. Bara säg <laughs> så. Jag tyckte faktiskt att Hellboy var bra att Har du sett Hellboy? Nej, men, men du vet att du inte jämförde med Drive Angry flera gånger. Ja, men jag han vet, han, hur vet hur vad får är. Ja, får Det är någon snubbe som har stugat från helvetan. Nej. nej, nej. Stämmer nej, Samuel. Samuel. Var, var vi nu? Du, du var där. Fastnerejs börjat ut. Okej, okay. okay, Patrick. Jag tänkte lite samma sak som jag tänkte när jag tänkte om vilken film som hade behövt en uppföljare. För den här fick ju faktiskt en uppföljare, men av en annan regissör som var jättedålig. Det kom en konungens återkomst och det kom en bilbo filmatisering på ah, 80-talet. Ja. Ja. var jättefåniga och tecknade och någon slags musikalversion. Det var Disney. Disney köpte upp den Alla djur ja, de Skogen är och... ja, Det var ungefär så. De här skogsalverna i Bilbo, de var gröna och spelade någon slags countrymusik och bryter på något som liknade tyska. <laughs> <laughs> det var väldigt märkigt. Ja. Tyska lantisa. Ja. Ja. Men Det de, den inte gjorde i samma liksom, stilistisk Nej, Manda nej, den är tecknad som, och, och, som är tecknade, Den, den ger sig ut för att vara en uppföljare Men det är två andra regissörer Och i helt annan stil ja, helt För, för annan den, stil. den första, alltså De orcherna som finns i den De är så jävla mycket bättre Den är, de men de är, fin, den den, den är verkligen liksom Sagoaktig, den är skitbra mm. Så det, det, det, du, du tycker att den borde ha gjorts? Nej. nej Oscar? Oscar? jag har just det jag har för, försökt föra det här på tal två gånger nu Men du har Allt av sin Ja Det finns ju Även här väldigt många Filmer som inte borde ha fått En uppföljare Fler än vad som har fått uppföljare tror jag. Ja Som Metaf. Ja men vi är vi inne på filmer som yes. Har fått men inte borde ha fått Bra Förutom Fast and the Furious Det som jag skrev här i mina anteckningar Det är utöver Avengers Allegedly. Ja, Allegedly. Hur, hur, hur, hur ja, Det Avengers. säger det att titta på mina anteckningar Hur är det Avengers? Ja. Den ska få en uppföljare ja. Och jag kan redan berätta nu att Det kommer inte bli bra för, för första var jättedålig. Men det tycker du bara Men det är jättemånga som älskar den så Ja, det var många som inte Hitler också. Det var därför vi Jesus Christ. Men oh. hur är det är samma sak. Nu lämnar vi det jag, jag sa utöver det. <laughs> eh. Så Avengers och Hitler Men, tycker jag. En, en, ja, det är lite samma grej. Lite <laughs> <Hur är det laughs> samma grej. Skulle berätta. Nej, facket. Skånsk ja. en, en film som faktiskt är stört bra. Men som eh, fick uppfölja Som kanske inte är helt uppåt Sådär eh, Matrix Såklart oh. Den hade alla förutsättningar för att stanna där den var Den slutade på ett jättebra sätt Och det var en av liksom det var 90 talets absolut bästa actionfilm mm. well, domain, Com Competing med Terminator 2 Som nästan kom tio år tidigare men den hade kunnat sluta precis där den var Och det hade varit fint. Det finns inget svart hål i den Som man tänker att, aha men uppfölj den Utan uppföljanden den är väldigt Ja, den hade inte ens behövt göras Ändå gjordes den Och den blev lite såhär, ja halvdann. Alltså det var i alla fall i liksom, cool När jag väl hörde att den skulle få uppföljare och att det skulle bli en trilogi då blev jag taggad. Men när jag såg dem så tappade jag liksom helt... Jag, jag, ska bara... inte, jag ska inte totalt dissa tvåan helt och den är, den är inte jättedålig. Den är... <coughs> Actionmässigt är den, är den alltså, precis lika bra som Ettan. Storymässigt så börjar den väl lite falerligt. Man ja. fattar inte allt som händer riktigt. Det är inte lika logiskt som i Ettan. Jag, jag, jag tycker med de filmerna att jag tycker att Ettan är bäst avgissla. Sen tycker jag nog trean är bättre än tvåan, faktiskt. Like men tre, det är väl den där han blir blind och sen så... Jag har inte sett dem. Jag har bara sett ettan. Okej, okay, men då får man bort det. Drick med det <laughs> Det var typ tio år sedan. <laughs> ja, men... Den, okay, well, jag, absolut, spoiler alert. I ja, men jag så. känner att trean... Där har jag för mig att det var väldigt mycket som man kände... Va? Vänta, spå tillbaka. Pausa. V vad var det som Ja, är men det inte var mycket då? sånt. Är jag, jag, jag tror att de, de, de, de gjorde som... Um... De försöker göra till saker för mycket bara. För större... Det blev lite för filosofiskt tror jag. Sen finns det någon sån här fight scen i andra filmer som jag snarare på som håller på i fem minuter för länge. Är det den där det kommer tusen smittar? Ja, det, det är två. Ja, det är två. Mm. Det är ja, ja. <laughs> ja filmer kanske inte ska jag få upp för överhuvudtaget. Nej, men, ja, men det var det jag sa för. Mm. Mm. Ska vi göra vid igen? Så... Uh, jag hade ju också Matrix. Men uh, jag tänkte att han har också typ, alla Disney-filmer. Ah, äh, ja, jag tänkte bara i ja, du Har du menat de här direkt till VHS-versionerna? Ja. Uh, alltså, jag har inte... Jag har väl sett liksom... Jaffars återkomst. <laughs> Men jag är jag är förstås, är många det är ju ja, en mästerverk. Det är väl många där. Ja, precis. Ja, liksom, du, du ska vara en av dem som är okej. Okay. Eller, jag vet inte, Leijonkungen fick väl upp sådana. Där har han fått två. Mm. Uh. Lille, uh. Sjö, alltså, alltså, jag kan förstå... Och det, det är bara... Det är Jaffars återkomst kom... Um... Ganska tätt in på första veva 95-96 kom det tror jag. Ja precis, så det var liksom rätt tajt in på första Ja det är fortfarande samma veva yes. jag, jag kan köpa det mer Än om jag gör fucking jävla lilla Från typ så 20 år senare Men det är ju för barnen också, jag menar uppskatta barnen också, är det väl liksom... Framförallt uppskatta barnen Den när den släpps Så kommer de hon ha bra minnen av den 20 år senare Och då kommer man släppa en två, då kommer de gå på den Då kör vi min grej Marketing Men, vänta han har kört nu jag, jag hade en till Men det är väl mest för att det verkar vara en Vi pratar om Fast and the Furious Och The Rock är med mm. Han har också gjort en film Som heter Tooth Fairy oh, God. <laughs> där, där jag vill lägga till Att taglinen är You can't handle the tooth <laughs> <laughs> <laughs> För, för de som inte vet om det där Det är hans hans uh, tagline även när han uh, wrestlar. Mm. You can handle the two. Nej nej vetar Nej, nej det, det kan det it doesn't matter what you think Så är det just det. Never mind. Jag, jag, det. jag såg den i den filmen någon gång så var det. Det var typ så här, det kom väl för några år sedan. Och jag hade precis blivit singel Och det var jättebra med mig Dåvarande det var jätte... Jag, jag, jag var med det piss. jag kände väl hur ska jag bota där Och till och med var inte rätt svar att jag, jag var så jävla ville gå ut och mörda folk Jag, ja, ja, jag, vet. jag har jag inte sett så jag ska inte uttala mig om det Nej, Jag har inte sett den heller Men just jag ska, ska jag berätta om vad jag är han, är, han är en Han spelar hockey Han är hockeyspelare som har en son som han tydligen inte hänger med till. De har inte så bra relation Och sen hände någon Jag vet inte hur det går till men han blir ju... får ju uppdrag att bli Tooth Fairy. Han, han förlorade inte vad eller Ja, Yes, något sånt. Så alltså, han går runt och... Ja, han är tandfilen i Och hela tiden minns en låt... Den heter... Uh, uh, are you ready for this? Den 90 uh, en uh, uh, Ja, jag känner igen namnet. Ja, den är med hela, hela tiden. Men Så man... han måste väl ändå liksom, Säga något om, om hans liksom karaktär Dwayne Johnson. För han, han är ju med i den här sen han gjorde The Pacifier också. Nej är det, ja, men det men, finns det finns en lång serie med filmer där han är ganska löjliga roller och han liksom menar att han ska vara också. Han får ju vad som än betalt så är han nöjd. Ja, han får betalt men jag tror ändå han tycker om det på något sätt. Ja, ja. Man kan man veta vad han ska ha alla tänderna till. Alltså de samla in dem och betala betalar för dem. Nej nej, alltså, nej alltså, det, ja men det, det, det, det, det är lite mer. De har massor av magisk element i där så han är ju liksom, man har ju massa krafter och sådär. Okej jag, jag har min film då. Ja, nej men jag vill bara säga att det, det finns en uppföljare till Tutsverige. Oh nej Tutsverige två år. Vad tycker du om det? Det har jag inte Det är han mer än också. Nej det är en annan skådespelare. jag vill bara knyta ihop dem. Men det känns som att du borde sitta på fler du och dina de där uh, hundfilmerna. Jag är no, no, no, no. yeah. och uh, for, uh, Tom och <laughs> uh, Nej, uh, det är inte dem för jag jag jag från film jag gillar det. Jag menar ja, jag hela den franchisen men AirPod har vi pratat så otroligt mycket om bra, är... <laughs> Varje avsnitt handlar om AirPod på något sätt Vi skulle kunna döpa om den här hela den här podcasten till Air Stories. AirPod Stories Well, det som jag är. Jag Jag nämnt det lite på fyllan att jag vill gärna att vi försöker kolla på första tre allihop. Jag är fortfarande inte blivit Ja, nej. Ah, men du så du. är sin anledning. Du är sin motiver. Jag såg du den senast. Jag har inte sett det. Jag har inte. Vad är det? är en Golden Retriever som spelar olika sporter i olika filmer. För att hjälpa sin familj. Som, den som well, den. Alltså, Det är inte riktigt hund, Sin Fina hund, hundfamiljer. Okay, jag kommer Jag kommer att säga. Jag kommer att säga. Jag kommer typ som du avsnitt att så att säga. Jag kommer att säga. Jag kommer att säga. Jag kommer att säga. Jag kommer att säga. Jag kommer att säga. Jag Jag Jag fighting. Okay. You can't take the fight out of the dog. Uh, but you can take the dog out of the fight. I'm on for both of me. You can take the dog out of the fight, but you can't take the fight out of the dog. Oh, Jesus. So it should just be like a thing. Oh, well, what are you doing? Everybody has castrated. You can take the <laughs> fight out of the dog, but you can't take the dog out of the fight. <laughs> <laughs> what? All right. Cool. Okay. Min film. He's <laughs> done. Uh, jag var tvungen att hitta något som jag känner att det finns så mycket skid. Jag tycker att så sk så indian alltså Indiana Jones känner sig för självklart. Fjärde filmen började inte. Ut, om de gör en 15 Red Deep-Man så behöver vi göra något skid. så, är helt okej Men, anyway. Det är en film filmen jag tycker så För det finns andra filmer som kommer senare i serien som bara säger. Jag vi bara säga Highlander. Alltså oh, Highlander. Mm -hmm. Jag har hört soundtracket jättemånga gånger. Mm -hmm. Jag har alltså sett Highlander, all right. Någon, någon av er lyssnar kanske sett Highlander. Highlander 1, det är okej. Han är 2, ändrar de om hela... Alltså, står in så mycket av fuckar upp saker. Så att... Det, det är väldigt mycket det som man först inte går ihop bara. Bara en det här. Det handlar väl om att han, Christopher Lambert... Yeah, är odödlig. och har fortsatt leva in i den här tiden. All. så alltså, det går ut på i den här världen så finns en massa Immortals... Som um, slåss mot varandra uh, Och tanken är att i slutet Ska bara finnas en kvar Som... Um och det, så är det bara Det får bara vara en för yeah. så var det för. Yeah. Så ja. är det det, det, det, det det kan bli en så är det bara. vad ska den sen bli kvar? när han vinner och så liksom att, att han blir en vanlig människa då, då inte leva i. Aha, okay. <laughs> Men vad var, var, var han innan? Odödlig oh, Jaha. Eller det målet. Vad? Både och yeah. well, hur kul är det liksom? Han har haft afters at 5:00 all at gamla hela gamla. Så han vinner och sen så skjuter han så. Vad? Vad? vad sa du? Nej, nej. <laughs> nej. Jag ska vara okej. Okay. Så här, han han så tanken går på att de, de ska ju uh, den som vinner får någon form av prize. Alltså den som vinner får liksom någon så här ett det av en vanlig människa då, vilket till och med är rätt bra. Ja, uh, för att uh, direkt, men, den kommer till i himlen. nu. inte men den kan ju Det är det som um... är bra med att bli att man får dö till sig då ja men vet du jag jag, jag har inte kommit till hela kom igen vänta, ja, men, <laughs> <laughs> det får lite mer delen också ett han kan få barn vilket han till och med. ja det kan han inte få eller vad fint ja det är en av, men han har mikrovågor mikrovågor Mikrov nej, nej nej han ligger som fan <här> <Okay>. <här> ah ja vad pratar vi om haider Lambert som vill ha barn och dö <här> Och han kommer från Skottland. <laughs> det, är så, det, det är också en faktum grej i den filmen. För det har Christopher Lambert som är från Belgien som ska spela en snur från Skottland. Du har Sean Connery som ska spela en snö från Egypten. <laughs> så... Det är riktigt är Ja, men vi vet inte att Sean Connery var med där. <laughs> ja, det Så anyway, tank, tankar är på att man... Uh, <laughs> det är någon form av att den som vinner... Uh, jag, jag borde kolla upp det här mer noga Men alltså det, det... Good shit happens Alltså mm. det är bra du kan, Han kan prata med alla djur Och alla, alltså, hela världen blir typ ett med honom och han, liksom. han dör mm. Ja ja Eller vänta Ja men när han har den sista månaden Sen då Vad när han dör sen Nej men Han har dött den sista månaden. Eller ja, då, kommer, sista... då kommer allt det här good hända Yes okay. Men okay. Vad det är då det, det, det, det, det är där vi är Och sen i tvåan Gjorde de hela grejen Så att de får till och med alien plötsligt Ja All right. uh, sankonska karaktär som dog i första dök upp igen. Och fram och igen. Och sen uh, kör vi men Du är ju I... egentligen förlorarna, vinnarna, om det de vill är dö, och liksom, de... oh, dör. Dör och det enda de ville. Vad är det mer än så? Nej, nej, men sen så. Här. Ni sa det, ni förstår. Nu, så jag, jag, nej, jag hör nu. Alltså, det ni säger stämmer. Ni kanske förstår först med dem också. <laughs> men det de gör så här, för att de ändrar hela mytologin så det är plötsligt aliens från någon annan planet. Mars tror jag <laughs> det är Jag tycker det är viart, det är de och äh, vet han är uh, Ironside, vet du, Michael Ironside. Ja, Jeremy ja, Michael Ironside Michael Ironside han, han, är, i, ja, han är bad guy uh, ja. i tvåan i första är Clancy Brown ah oh. Clancy ja han spelar en, han spelar bad guy den man han är jätteläskig. Uh, och, och sen sen sen gjorde man tre några år senare som fortsatte bara för mytologin inte första. in från första och i helt mm. och den den är inte bra men den funkar i själva det funkar ihop med den de första mer än vad den här är. De ett... körde såhär la la la la la la la. Ja. Typ first. såhär, sen blir de mer lense. Nej, jag skojar bara. Nu det ja. det ologiska i den här franchisen dock är ju mm. att ah, det fanns en Highlander tv serie mm. Det här börjar låta mer och mer som Terminator. Okay. Den hade vi typ tre säsonger. jag har var sex säsonger. Holy crap! Maybe some, I'm not sure who's in here, but Lambert's character is Connor McLeod. What Connor McLeod. Connor McLeod. I'm going to say for sure to say, I'm Connor McLeod, the Clan McLeod, die immortal. Anyway det var hans go to the plate. Han vill ligga väldigt mycket. Eller säger du Jag har inte det. Jag började testa det. Jag har inte sagt det. Jag serien testa sagt det. Jag det. Jag har inte sagt det. Jag det. Jag har till sagt det. Jag har inte sagt det. Yes. har inte sagt det. Jag är inte sagt det. Jag har inte sagt det. Jag har det. Jag har inte att spoilers spoilers finns nog fyra men ja grejen går ju på att i första filmen när han tror han har vunnit allting Bullshit för han kallar kusinen din skara eller Anyway, fuck it. Okej, egentligen så allt som händer efter Highlander 1 funkar inte kan vi ju se. Boom. Någonstans i världen bor en odödlig skotte och du är släkt med honom. Du måste döda honom.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 Ja men jag tror alla vet det ja. Alltså så är väl en sån här evighetsgrej också så, jag, jag funderar lite på dem också faktiskt, för att Men så grejen med så är väl att Det är nya, alltså, nya, nya Coola sätt att dö på i varje film Och det kan jag respektera för det är jävla spännande Jag har men, inte sett någon av dem men... Och grejen är med SA-filmerna <laughs> Jag lite... skulle jättegärna vilja göra dem med magsjukdom bara. Ja om SA-filmerna är det ju så att uh... Så är det, är han är en jigsaw som är in charge som har liksom har, har, har, har han du sett Nej, snubben är i. Har du sett så? <laughs> <laughs> uh, han, han som är FBI agent och fast gammal. <laughs> ja, ja, okej, okay, exakt, jag vet. Bra. Uh, för hans karaktär är ju död från andra filmer faktiskt. Ja, Tack. Oh, fuck sa kom igen. han kommer vara det tio år. Eh uh, och grejen där är ju att hur hur där försen fortsätter de hitt alla de nya maskinerna som dyker upp på folks bastrum typ så här när jag gjorde en de när jag tog sig att de hittar det 5 miljard liksom så här JO i sin jalla kropp som som de spelade upp på. så här liksom så här Andersin liksom planerar typ så här 7 år framåt liksom alla jalla eller fakta blev kräsiga och, och Tobben Belsman som han heter för som skådespelare är ju med i alla de här men han är ju liksom sagt säger, säger han ja oh, men hör igen. <laughs> <joking>. Nej. Ja får vi köra igen. Jag kan göra det. Men han fortsätter det fortsätter lite så, typ så här. Jag, jag går jag ut till fyra. Då sju <laughs> <laughs> Inom de uh, en uh, <laughs> så sju Eller så tre det så 3 det och nu där kommer jag det Då de ska de ska reboota. Reboota så? Ja. Men den är ju... Den ny. är ju... Den är ju... Ja. ja den, är ju inte den är ju typ... Vadå, sju år? Ja. <laughs> jag måste fråga en sak. När du så kassett... När du så kassettbanden... Är du och dem då? Yes. Oh, fuck. Hur? Ja, men det växer inte. Jag minns inte. Men han, han, han, han, han löste det. <laughs> han står på med röven. Ja. Nice. Den var jävligt... Stor. Jag måste säga en till sak. Ja. Uh, de här jävla parodierna på att det ska klocka mig. Ja. De som släpptes för 15 år sedan. Scary Movie. 13 det kommer typ en, en ett varje år. Det är så här: ö, ö, jag, jag såg ett och två, tror jag. Jag, jag såg detta, och det flest, var det roligaste jag som har sett. Scary crap. Movie är ju en parodi på, på en parodi i Det är ju mm. Scary movie. movie. Det är ju som en parodi på Scream. Inte bara Scream, men Nej, men ganska mycket. Människor mest Scream Det well, är väl Scream och typ Inte in in Terror är ens riktigt, men. Jag jag alltså, de är, alltså, det, det, det, det säger sig själv Jag vet att, jag vet att, jag vet att själva arbetsnamnet På uh, working title På Scary Movie var uh, I know that you screamed last Halloween Jaha Det är, det är jättekonstigt, det blir liksom kaka på kaka då. Parodi på en parodi Ja men alltså sen också så här men, först, De, först, de är... tycker att det är barnbrytande mellan... Det var det <laughs> <laughs> men, <laughs> men, anyway, alltså, men, alltså, men nu är vi på fem som Scary Movie-fan. Ja. Sen finns det också Mitt och Spartans och alla sådana där filmer. When a Date-movie. Not, not another movie. Men det är ju, ju de skräckgröjnars fel. Vad sa du? Det är väl de skräckfilmernas fel att det kom flera för det var de som kickade igång den här skiten. Skräckfilmerna? Nej, nej. filmerna. Yeah. Ja. ja Scary ja. movie Sen Hade igång. inte de kommit så hade vi... Eller andats lite lättare. Ja men vet du hur jag känner mig superhjältefilmer. Men så alltså, du behöver inte, du behöver inte kolla på mig igen. Nej, jag kollar på dem lite då och jag har ingenting emot, på skippar det. Då kan vara roligt. Ivan. jag tycker jag tycker jag vill pratar om människor som typ, tycker Skyrim är skitbra men inte lika Avengers, men, uh... jag tycker inte att den är skitbra. Jag tyckte att den var skitbra när jag var 10. Alltså, jag kan ju ha respekt för att barn tycker om det helt ärligt. Den är ju gjord för folk mellan 10 och 16 år. Ja, de är ju bra. Det är ju riktiga. parodier. ska liksom. är lite klass. De är, inte klass de, är inte, mm, de. de är inte bara det. Ja, alltså, det är väl en yes. <rå mefali> ah, de... Jo, en, en bra parodi är väl alltid en hillning. Det är inte en parodi på det sättet att det är som gäller naknade och stolnaktig parodi, Det är inte parodip. Det är ingen parodi. Homage Ja, är det. ja det är väl spela på en hyllning ja, Yes, exakt. Ja, förlöj, ja. De skämtar ju mig utan att förlöjliga Exakt. Och det är inte en komedi heller. Alltså ja, nästan är det. är du kanske mer gammal med när man ser dem. Komedier går inte klockan halv ett på tv 4. <här> Nej men det är det är för att det är så mycket <här> kategoriserar. Jo, men det gör de. Ja, visst det Jo, jo, jättemånga komedier typ skit på TV4. Ja, till 4, TV3, tv 5. Det är inte samma sak, TV4 då för det är en så seriös <laughs> kanal Nej, men TV4 är in, uh, Whatever Men det är Starship Troopers som går klockan halv efter det, det är kontentarna av det gäller. Och det är ingen komedi. komedi Jag tycker att det är en parodi, men det kanske säger någonting om Att de i sådana fall har misslyckats med att vara en parodi Och sen kunde göra en parodi på. Parodin. Men Scream är ju ingen parodi Det är en skräcklig uh, Either way uh... 1-0 till någon. Uh, <laughs> till mig i alla fall. 1-0 till den som lyssnade på det. Okej, då var vi. En timme, tolv minuter. Då måste jag få med lite mer skit här. Jag måste sluta. Lycka till! Men uh, vet du vad? Du vet ju vem det är där. Så att, uh, jag kan ju prata med en. Uh. Snart? Inte, inte snart. Ah, men nu kan du vara med. Bra, sätt dig. Uh, prata direkt. Vi har, vi, har, vi har fått en liten anmälan. Det är skägge på Loser hästen. Bra. Vad heter här har använt sig? Ni nöjer er inte. Jag glömde bara att ni har använt er. Ni har inte anmält er, men ni kanske inte kommer. Jag vet inte. Jag måste jag anmäla mig. Där jag måste, jag måste jag anmäla mig. Nej, jag ska inte. men så det blir coolt. Och, uh, vi, alltså, jag, tror ändå, jag tror det är typ 15 personer som har sagt att de är intresserade så vi kanske placerar det i 15 timmar. Oj, 30 pers. Ja, ungefär så. så, det, blir... så det blir kul. Ja, det blir kul. Lite karaoke, massa ja, öl. Vi måste det... öva lite innan om vi ska ha något gemensamt. Du, jag, jag jobbar i en isolerad miljö där det låter väldigt mycket. Så jag, jag övar varje arbetspass. <laughs> Vad sa du Jenny? På Mario Party. Mario Party. Fast det är, det är ingenting vi spelar in. <laughs> Spet, va? Va? Va? Det Party nu hänger jag inte med Nej inte, jag pratar om skäckfesten Ja, du sa karaoke Jag sa Mario Party Okej Så att, ja, om, om man får ta med sig folk Skriv bara så vi har koll på När vi medlemsmedel Man har till gmail.com. Um, med K Med K Sen tycker jag även på att att Vår första last med t-shirts dyker upp 4 november Japp, yep. cool det blir lagom till en torsjubilet någonstans. Uh, Lite innan. Den well, flesta, flesta har gått åt det laget, tror jag. Kan vi inte alla den är kommer, den ringa då, vi att ha en sån tröja på kalaset? Ja, det tycker jag låter jättebra. Alla som man kommer alltid... inte in man inte har köpt den. Det finns väl många som inte kommer in då, för jag tror att man inte beställt den. Se, ni måste beställa. Om är det okej att ha en hitler -uniform? Nej. <laughs> <laughs> Så är det fler. <laughs> för du kommer inte då. Nej, det är det bra. Ehm... Sen har jag en sista grej här, och jag vill att Jens skulle påminna om det här, men uh, jag, jag, uh, han behöver inte göra det. Det är inte här just nu. Han är på då, han är på toa. Är på toa. <laughs> jag kommer mycket för att klippa imorgon. Det är du att klippa. It's totally natural, man. Alla <laughs> okay. uh, gör det. Okej. Jag bestämde jag mig för fyllan, och jag, jag kan bara leva med det idag, så jag är nykter nu, så jag tänkte att vi kan köra på det här. Uh, om vi lyckas få tusen likes på vår Facebook-sida inom loppet av ett halvår så kommer jag att tatuera in en Facebook-like-tummen upp på min röv. Åh, oh, nej. Alltså, det från... om incitament att börja like. <laughs> Men varför just tummen? Alltså, den är ju hemsk. Är ni, jag känner mig kränkt du, när Kan du inte tatuera in en tumme i röven? Nej. <laughs> Jag tycker vi det här like <laughs> Är det och så en pil ner. Ja, vad är det då? jag ska göra? Är det på den? inte i det, <laughs> ja. Men äh. alltså, från vilket datum gäller det då? Är det från idag? Nej, äh, vi kör från idag. Så att, vad, vad är det? Idag är den... Uh, 21. 21. 21. Är det ytterligare tusen eller är det 1000 alls allt som <laughs> Jag tänker vi kör 1000 alls allt <håll> ja. Men vad har vi nu? Då? Vi är 133. 133. Well, also, oh, also, cool. <laughs> om alltså, alltså, jag se om folk vill se det här. Det var inte så många som kommer se det här som helst. Nej, okay, om vi gör detta så och, och, det så kommer det bli en bild på det. Här, om vi lägger smet. Du borde videofilma om det blir så. Check. Det är ju filmarna jag skriver in med spritpennar som inte går att ta bort. Kan jag sjo kommer Jag kommer ta det. För vad är det för tatu? Just uh, no fans. Ja, the other time BD gör det här bara så. Att, så. Du ska inte göra. Du ska inte göra det här på mig. Ja. Jag kommer inte <laughs> någon. Svikelsen. Eh, uh, någon annan har <laughs> vetat det här på mig. Oh, du vet vad jag rått om ens alltså. Ja, jag tycker det right. så här. Alltså att uh, <laughs> så där kommer ju där kommer uh, ja, alltså i smaken. Jag tror att uh, jag, jag tror inte att säga för att tala <laughs> men um, jag vill jättegärna ha fel. Jag vill jättegärna att vi är uppe i tusen... Det halvår. Jag tänker så är ett år. känns lite långt. Så halvår från vi nu. Vi är oktober, oktober nu. Så vad blir det då? Blir, uh... April. April. Right. April. Mm. Boom. Uh, 20, vad du, 21. 21. April. Det är två dagar innan min födelsedag. Just saying. Ja, vilken fin födelsedag det skulle vara. Ifall du... Att få tatuera in en hand på din röda. Du, du har aldrig tatuerat någon förut. Du sa att göra det <hålland> men du kommer se till att det blir gjort Jag har hört din plan Om jag skaffar Fake-konto <hålland> Så det här blir jättekult Eller inte right. Anyway anyway Det kommer påverka ganska minimalt Men det kommer mest med att göra I ditt jobb när jag sitter ett tag Men uh, om det var kul Fan. Men framförallt tycker jag här. Inga fake-konto Nej Jag tror inte <hålland> Jag tror inte varför jag kollar jag på dig. Men äh, tips är vänner när man lyssnar på det här och äh, behöver dem att like eller Riktigt? Så det är riktigt. Vi alla känner det, det cool. om jag ska ha en Facebook tuma på det här, jag, det vi känner lite det. Tänker yes. Tycker jag Bra rätt. börjar börja dela. Ja, ja. Jag kan inte dela med mig vad jag gör Jag har chattat sig Stefan om det här, eller hur? Nej men jag menar, alltså, dela som en statusgrej Tvinga vänner. Nej, jag inte. Right. Yeah. Yeah, okay, och äh, ni som gör samma sak, Och så kanske vi får se. Ha? Det här kan bli verklighet. <laughs> Och hur känns ni liksom, om det skulle hända? Det känns att vi byter ut. Hur stor kommer de vara? 5 liksom, uh, cm. Det kommer, kommer synas. Ja. Det kommer synas. Ja. <laughs> det blir <är> bra. Tackar för att ni är med på det. Jag är din agent nu. Mm. Ja, du är din agent ja, det är din agent nu. Jag är din tatueringsagent. Det är jag som bestämmer. Ska du tatuera i en sån kommentarfält också? Och just det så får folk skriva in saker mm. där. Nej. <laughs> <laughs> så vi skiter den biten. Men all right. So, likes. Så tattoos and likes. Och vad ligger vi på nu? 133. Det det kan vara mirakler när du tror. Ja. Som uh, Whitney Osson. New and Earth. All right. Uh, så. So, är vi klara med vägen? On that note. On that note. <laughs> Uh, all right, that was all I had, I think. Yeah, cool. All right, that was Spencast. I'm Eric. I'm Jens. I'm Tosca. Have good day. Jenny. Yes, uh, what? That's your grud? Yeah. He's like, look, Spencast, bitch. Can we sing it